وعادت قوانا بعزم الأبات وعادت قوانا بعزم الأبات آه آه آه يا من تسامى وخلى المنام جرى العمر يمضي وراء من سرام إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونأوذ بالله مشرور منفسنا من ومن سيئات أمارنا Man yuhdi allahu falamud illanah wa man yuhduh falahadila Ashradu anna ilahe illallah wa ashradu anna muhammadan abduhu wa rasooluhu Waqala Rabbuna fi kitabihi kareem Ba'da uzu lillahi min ash-shaytanir rajim Ya ayyuhal ladzina aamanu attakullaha haqa tukatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun Zaharap ipad subhanahu wa ta'ala Ako naš gospodar uputi na pravi put, u istinu je upućen, ako da ostaju u zabludi, nećemo naći nikoga ko će ga na pravi put put putiti. da nema drugog istinskog Boga, osim Allah subhanahu wa ta'ala i da je Muhammed Ali salatu wa salam posljednji lahoposlanik poslan sa istinom. Uzvišeni plemeniti kaze u svojoj plemenitoj knjizi o vjernici, bojte sa Allah istinskom bogobojaznošću i ne umirite nikako drugačiji osim kao muslimani zatim esala malijeku, rahmetullahi vabarakatuhu. Hvala Allahu Subhanehu Vata'ala koji nas je poživio i ponovo sakupio i odredio da nastavimo govoriti o njegovoj uzvišenoj vjeri. Prvenstveno o njegovim tebareke vata'ala lijepim, lijepim menima i svojstvima koja proizilaze iz istine. Večeras, draga braćo i cijenje sestre, govorit o jednom Allahom tebareke vata'ala veličanstvenom imenu, ime koje nosi u sebi svojstvo koji svaki vijenik treba potvrtiti i prihvatiti onako kako su prihvatili ili e, prve generacije muslimana, to su naši selefe. Znači, večera ćemo govoriti Allahom te bareke o imenu en nur. U prijevodu značenja mada bi više volio kroz predavanje da spominjemo en nego prevod značenja bosanski jezik. Možemo kazati znači svjetlost. Svjetlost. I vidjet ćemo što su učinjaci kazali kada su pokušali u značenju, kada se odnosi na Laha Tebareke Vetala pojasniti. Vidjet što kažu selefi kako je istinsko značenje ovoga imena. Jer oko ovoga imena ima puno pogrešnjih stavova, puno pogrešnog tumačenja, kako ne dolikoje, kako ne priliči, Allahu tebareke ve ta'ala. Zato je jako bitan svaki musliman i muslimanka dobro, dobro naučio u treću vrstu tevhida, a to je da Allah dželaluhu djela ima najljepša imena i savršena svojstva. Onaj koji ne potvrđuje Allahova lijepa imena i savršena svojstva, a Ove dvije prve vrste, znači deuhida, Allahovog rubobijeta i ruhijeta, nije istinski vijenik, niti može biti vijenik ko ne gira. Ili ko potvrdi prvu, a ne potvrdi drugu, isto tako. Zato je jako bito, znači da u ovo večerašnje predavanje obratimo posebnu pažnju kako bi shvatili što bolje i na način kako su to shvatili prve generacije. Sama pomisao, en nur ili ajet Kur'anski djelađer ošanu kaže Wallahu nuru se ma vati i kada čovjek pomisli kakvo je sve značenje i čemu to značenje se može da vodi mora znači da zastani i da pogleda kako su to Selefi svatili ovu znači odnosno ove veličanstveno Allahove Tebare Kvetara ime i ono našto ukazuje ovo ima, to je svojstvo Allaha Tebare Kvetala, da je on svjetlost. Da je Allaha Tebare Kvetala svjetlost. Ovo veličanstveno Allaha Tebare Kvetala ime se spominje samo na jednom mjestu u Kur'anu. A Ibnu Kain spominje i Čma Selefa, znači do njegovog vakta je vremena, da su svi potvrđivali ovo Allaha Tebare Kvetala ime i smatrali da ju brajali jedno da lavi lijepih imena, kao što je predajak od Tirmizije ibn Muslima, sve ona dobro poznata, da kaže da niko nije negirao to ime, a ono se nalazi znači u redosedu pobrajanja i smatra znači štihadom od strane Velid ibn Muslima da je to jedno da lavi te barek i vajtana lijepih imena. Međutim, danas postoje mnogi koji se suprostavljaju i koji odbijaju I ne želi da prihvate da je V Allahu te barek vetala ime iskaču, izvršu značenje istog. I to jako, znači opasno, to smo atile. Jo jako pita znači tema. Ja i nisam s razlogom prije znači htio pojašnjavati da su V Allahu te barek vetala je pa smo ostavili sve za posle, za posle, pa izašla V Allahu te barek vetala knjiga o svojstvima koja će olakšati svatanje ove treće vrste na našim prostorima, ljudima koji su nupućeni, koji nisu imali prilike da čitaju na tu temu. Nije što je djelo znači to koje smo mi napisali, koje smo znači, ovdje posvijetili da ljudi mogu čitati, iz razloga što jako bitno, a te literature nema. I ono što ima vrlo malo znači, vrlo malo se govori o tome. A ovo veličanstveno Allaho Tebare Kvetala ime en nur i svojstvo koje proizilazi iz tog, iz tog imena, nisam spominjao tamo i nisam ga navodio. Jer ćemo ga poslovom brati ovdje. Znači, jako je bitno svati i ovo ime zbog toga što postoje ljudi koji su muatile. A to su oni koji iskreću, izvršu i negiraju Allaho te Kvetala i svojstva i imena. U tu grupu spadaju oni koji Općenito nekine ideje lehvate barek da su imena i sva svojstva i oni koji potvrđuju imena negiraju svojstva i oni koji potvrđuju imena i određuju na sva svi su oni mu'tila. Ja Jer ne prihvaćaju šerijaske tekstove onako kako su prihvatile prve generacije. Međutim što kaže Ibn Taymije rahmetullahi alayh, kaže čudno je, čudno je. Da oni stari džahmije. A kad kažemo džahmije, to su smači sekte I njihovi imami, vođe, su potvrđivali ovo veličanstvo na te tebare kvetala ime en-Nur. Oni koji izošli nakon njih su ga negirali. Ali su oni potvrđivali. Istebun Hassan el-a-Sari, kojem se pripisuje sekta, koja? Šarije. Ša, šarije, također potvrđuje te tebare kvetala ime, pa kaže, fe innehu nur. U istru je on tebare kvetala nur ali nije poput svjetla, znači ovo što mi možemo da primijetimo, svjetlo, sunca, mjeseca, zvijezda i sl. I to je bit, i suština da se zna kod Allahovi Tebare Kvetala osobina, da kada potvrđujemo i kada govorimo njegovim Tebare Kvetala osobinama, nikada ne smijemo pomisliti ili porediti Allahovi Tebare Kvetala savištene osobina sa osobinama stvorenja. Allah je, je uzvišen, veličanstven, o svi osobina manjkavosti. A on Tebarek i Tala sve drugo je stvoreno mimo njega. Kad kaže sve drugo je stvoreno mimo njega, također znači, ispada i svojstva. Svojstva Lađe i nisu stvorena. To su njegove lične osobine ili osobine njegovih radnjih dijela koje čini kada on te Tebarek i Tala hoće, koje su povijezane sa, njegom, sa njegovom voljom. Ako hoće to uradi, ako neće to, to on Subhanovo Tala ne uradi. I ovo svojstvo Allah te barek ve osobina da je on svjetlost večera še makovoda pojaziti. Ibnuđari rahmetullah ali kaže za kur'anski ajd Allahu nuru samavati wal ardu da je Allah djela djelaluhu svjetlost nebesa i zemlje. On tumači nur da je Allah subhanu wa ta'la il hadij upučivač stanovnika nebesa i zemlje. I sva stvorenja se upućuju njegovim nurom. Odnosno sva stvorenja se štite također njegovim nurom, od oddelale I zablude. Inutaj mi je Rahmetullah Ali kada govori, znači imam taberi, je velikan umetar. I bio je na Akidehli Suneta Valđemata u ovom poglavi. On kazo kazao hadiji da ne bi k'o pogrešno shvatio da je on sad ovdje protumačio Allaho tebare kvetala ime i svojstvo, nije što ne dolikuje. Kaže mu tem je da je adet bio mu fesira, da nekada kada komentarišu, kada tefsire određili znači ili ajete ili riječi ili i Allaho tebare kvetala imena oni o, ukažu na ono na ukazuje. A u biti u ne negire i šta? Svojstvo koje sadrži e, ta riječ ili ima ime bareke tebareke tebareke veta'ala. Tako da ćemo vidjeti Ibnu kao im i ostali kažu. Nema smetnje da Allah subhanahu wa ta ima značaj, i navješamo četiri značaj, e, en nur, da je on tebareke veta'ala el-had i upućivač, ali u isto vrijeme da ima atribut i svojstvo koje njemu subhanahu wa ta dolikuje i onako kako njemu subhanahu wa ta'ala priliči kako kako ću mi, kako kako ću mi ne poznajemo. Naći postoje i druga mišljenja Ibn Dharir sam u svom u svom tefsiru navodi a i drugi učinjaci koji su pokušali pojasti šta znači Allaho te barek vetara ime Nur. Zatim drugu ili drugi tefsir koji prenosi Ibn Dharir kaže da je Allah te barek vetala ta taj koji opučije njegovim svjetlom, njegovim nurom, nakon što je hadis. Zati navodi mišljenje da Allah Đelešanu upravlja nebesima, nebesima i zemljom. Da je Allah Subhanahu wa ta'la svjetlost nebesa i zemlje. I druga znači mišljenja koja su prenešena, koja su prenešena od Selefa. Ibn Arab el-Maliki navodi nekoliko bihtisar, znači u skraćenoj formi mišljenja učinjaka šta su kazali za lahote barek va ime en nur Pa prije svega kaže da ima značenje Al-Hadi. Upučivač i ovaj Qawul govor se pripisu Ibn Abbasu radijallahu, radijallanohu. Zatim Muna'uwir, onaj koji osvjetljava nebesa i zemlju, Onaj koji daje svjetlo nebesima, nebesima i zemlji. I ovaj govor je po Kirajt ibn Mesuda. Vidjet ćemo znači, da postoji Kirajt, da se uči tako. Zatim treće mišljenje, muzejinu, da je on taj koji ukrasje nebesa nebesa i zemlju. Četvrte, četvrto mišljenje, da je on vahir, očiti i jasni. Peto, da on posjede osobinu svjetlosti. I šesto mišljenje, koje će biti najispravnije, da je on nur, da je Allah džel, dželaluhu san po sebi svjetlosti. I mi ćemo ukazati naša odkazali učinjaci. Ibru Kajim Ali, kada govori, a govori na mnogim mjestima o svojim dijelima, pa kaže, svjetlost nur je jedna od Allahovi Tebare Kvetala savršenih osobina. Iz kojeg, ili iz koje je izvedeno Allahovo Tebare Kvetala ime el-Nur. A mi smo govorili, odnosno, nismo ovdje spomnjali, spomnjali smo u, u serijalu, znači Allahovi Tebare Kvetala savršenimi osobinama, da su imena izvedena iz Allahovi te barek vetala savršenih osobina i zato Allah dželle ima mnogo više osobina nego mene, nego imena mene. nego nego imena zato i bratem je kaže vakidov satije ovo je poglavlje opširno znači ne samo neke osobine a ovo je poglavlje znači opširno mnogo mnogo Allah dželle ima svoji svoje osobina Zatim kaže Ibnu Qajim Rahmetullahi i kaže najbliži govor u tumačenju Kur'anskog ajeta Allahu nuru sama vati wal da je govor Ibnu, Abba, uh, Ibnu Mesuda radi Allahu anhu bi je kazao u poznatoj predaji zaista kod vaše gospodara ne postoji niti noć niti dan zaista kod vaše gospodara, gospodara ili uisno kod vaše gospodara ne postoji noć niti dan pa kaže nuru samavati wal ard min nuri vađhi. Uistinu, svjetlost nebesa i zemlje je osjaja njegovog veličanstvenog lica. Allahu akbar. I vidjet ćemo drugi ajte, odnosno hadisa koji kazuje na to. <coughs> Ibn Qa'im na drugom mjestu kaže, Rahmatullah Ali, svjetlost, en, nur, en nur, svojstvo savršenstva, suprotno tom svojstvu je svojstvo majkavosti. A Allah Đelešanu, ovo se govore, znači naši, a Allah Đelešanu se neopisuje osim svojstvama savršenstva. On se neopisuje svojstvama majkavosti. Pa zatim kaže, shodno navedenom ili tome, uzvišeni Allah Đelešanu je opisao sebe da je on en nur. Da je on svjetlost. Ili je svojstvo savršenstva, ah, ako možeš svjetstvama. Da on, znači Allah te barek ve ta'ala en nur, svjetlost. Nakon toga kaže, opisao je svoju knjigu, knjigu, svoj govor, kelamu, la da je nur, da je svjetlost. Pa kaže nakon toga, podario je svojim evlijama nur, a svojim neprijateljima tamu. Kako? Navodi kur'anski ajde Allah kaže, Allahu valiju l'adhina amenu. Jukhridžuhum mina zulumati ila nur. Waladzine keferu avliya'uhum uttagud. Jukhridžunahum mina nuri ila zulumati. Uistinu je Allah Jalla Jalavu zaštitnik i prijatelj vjernika. On vjernike svoje avlije izvodi iz na svjetlo. A prijatelji zaštitnici nevjernika, oni koji ne vjeruju, su taguti koji ih izvode sa svjetla na tmine ili utmine. Zatim kaže, pogledajte dalje što kažemo, kajem. zatim kaže nakon toga, na sudnjem danu će se pojaviti virovjesnici i pojavit će se njihovi sedmenici. Svaki vjerovijesnik će imati dva svjetla, dva nura. A njihovi sredbenici će imati pojedno svjetlo. Dok umet Muhammeda, aleyhi salatu wasalam, svaki pojedinac od umeta će imati dva svjetla. A vjerovijesnik, Muhammeda, aleyhi salatu wasalam će imati svjetlost koliko ima dlaka. Allaho kažu. Zatim kaže, on su suhu ukazuje na vrijednost i savršenstvo svjetlosti. Zatim kaže... Meleci su stvoreni od nura, pa su zbog toga najodobraniji i najvredniji. Allah želeš anuhu koji daje nur za nije preči, da bude i sam nur. <kuh> Vidjet ćemo što je kazao poslije. Zatim hadis o debu Musa'a radi allanuhu, kojeg nećemo u cijelosti citirati, nego ćemo vidjeti samo za, uh, jedan dio gdje kaže, Poslanih sallallahu alihi wasallam hijjabu hu nur. Zastor veličanstvenog Allahovog lica i od svjetlosti. Kaže poslanik alaihi sallatu wasallam Buhari i Muslima bilježe kada bi otkrio svoje lice Allah dželašanu, znači kada bi se taj zastor zbog blještavosti sjaja njegovog lica, Tebara, Hevete, Ala, sva stvorenja bi bila spržena. Dokle god njegov pogled dosježe, dokle dosježe, gospodaro, pogled, mlad od Riku Hulebsar, do njega pogledi naši ne mogu doprijeti. Vahuva Jutri Hulebsar, a on sve znači vidi, njegov pogled do svega stvorenog dosježe. Što znači sve što je stvoreno bilo bi sprženo, kada bi se taj zastor koji je od Nura otkrio. Allah te barek ya ta'ala. Pa Fakash ibn Qayyim rahmatullahi alayh kada je svjetlo zastor stor prepreka da se vidi uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala od oso njegovog onda nema nikakve sumnje da je svjetlost njegovog veličanstvenog lica daleko znači jača i veća od samog od samog hijjaba njegov za, e, zastoril ili svijetli njegovim nurom. Znači u njegovim riječima kada gledamo stano po, po, znači naglašava i potvrđuje osobinu nura da Allah u Tebare Kvetara pripada svjetlosti. <gled> Kaže kada je svjetlost nebesa od sjaja njegovog lica kako je rekao je Brumesu u predaji koji smo naveli. Pa preče je da je svjetlost zastora koji je iznad nebesa kod Naci da sja od njegovog sja sjaja. Razumete? Fanci znači koji iz od nebesa izvan da besa. Preče je, znači da taj sjaj i taj nur, da i taj sjaj i nur dobro bilo pod te bare kvetara nura. Pa kaže da li je moguće da zastor bude o svjetlosti onome koji nema i koji ne posjeduje svjetlost. Na nikako to nije moguće. Ovo je sebi odgovor onima koji negiraju Allahu te bare koju je osobinu, osobinu. Onura i svjetlost. Ibn Uzejmi u svom kitabu tauhidu kaže: "Baviješten sa uh, ili došla do mene vijest da oni koji se pripisuju, koji se pripisuju šerijasu s da posjeduju znanje da su učeni", a kaže: "koji ne razumiju ovo poglavlje. Koliko je bilo učeni u njegovo vrijeme, nisu shvatali ovo poglavlje, koji znači gdje je pisao mnoge knjige redove njima kaže da su spriječavali da se uči Allahu nuru se ma vati nego Allahu ne uvar se ma Allah je, znači osvijetlio nebesa i zemlju, umjesto tame obavezali su one koji čitaju i Kur'an sa fethom i tako da mijenja značenje a ovo su zabranjivali a ovo je ispravan kirajt isto nuru, zbog čega? On njima odgovara. Na kraju u nekim drugim dijelima e, je ukazano da su oni koji je on poslao iza i predijeli njegove rijevi se povratili, hvala Bogu, od onoga čemu su bili kada im njegov u zemi izgledo argumente. Jer je poenta, odnosno problem, oni koji negiraju svojstva Laha, Tebarek i Vatala što pokušavaju ta svojstva da... Svati razmi. Da svati na svojstve način. Odnosno, oni uvijek kada se spomeni neko svojstvo, povisli svojstvo stvorenja. Pa kad to je nevoguće. Znači, jer u smislu, znači, dok on to po, o, pomišlja, dok to spominje, poistovječuje svojstvo sa svojstvom stvorenja i odmah automatski ne gira. I straha, znači, da ne bi zapao u šta u tešbi. Poistovječivanja, Allah i Tebarek i Otala, osobina sa svojstvom stvorenja, što je kufr. Što je kufr, nevjerstvo. Pa, znači, bježeći iz jednog zapadnu u drugi danaviti. Do kehle sunne, ne potvrđuje znači na takav način da bi to poisto vijetio. Nego onako kako to Allahu dolikuje. Kakvu oču niko ne poznaje. Kakvu oču Allahu i Subhanahu niko ne poznaje. Kao što su kazali učinjaci kada ti Džehmiha dođe i kaže dobro ti tvrdiš za određenu osobinu da je Allah i Dželšanu ima. Znači tvrdiš da je ona ta, da je, da je posljedila Allah Subhanahu wa Kakva je ona? Ti samo njemu kaže kakav je Allah. Pa da ti, kada ti kaže ne zna tako čistati kakav je Allah, kažeš mi ne znam nije kakva osobina, a govoriti o Allahovi osobinama poput o lahom, bare, je poput govoriti o Allahom tebareke u tale biločanstvom biću, nema razlike. Znači, mi spominjamo samo ono što Allah na navio u, u, u svojoj plemenitoj knjizi i sudnetu poslanika sa Allahova njihoj seleme, ne zalazimo u kakvoću, niti je to, znači ihko od učenjaka selefa zalazio i govorio Neuzubila Allahova ruka poput ruke toga i toga. Kada znamo da je razlika ko stvorenja prisutna. Ko stvorenja, su znači, prisutna je razlika u njihovim tijelima. Pogledajte tijelo određenih životinja, kako se razlikuju. Da li je, znači, noga slona ista poput noge mrava. Razumijete? I u snazi, u veličini, u svemu je razlika. Pa Allah želeljuje da bude razlika između njegovih stvorenja i samoga samog Allah suhanna. Vada njemu pripada najizušeniji primjer. Po sanaj Kaley Salatova selam znači onakim od svojih doba je učio sljedeću dovu. A'udhu bi nuri wajhik. Utijećem se svjetlu tvog lica. Elazi esrekat la huzulumat. Pod kojim je nestalo tame zbog njegovog znači svjetla i nura. U drugoj rivajetu stoji vi veđi hikel kerim, tvojeg plemeni tog, znači, plemeni tog lica. I ovo je jedan, znači, od hadisa koji ukazuju, koji ukazuju na svjetlost Allaha, tebareke, tebareke veta'ala. Ibn Taymi je, rahmetullah al Ali, kako smo kazali, navodi da su prvi, znači, džehmije, potvrđivale Allahu, te tebareke veta'ala, ime Nur. Pogledajte, ima Mahmed kako je razgovarao s jednom skupinom džehmije. Znači oni koji su potvrđivali Allahu Tebare kvitala ime En-Nur. Ali on htio, znači, iskrenuti pažnje nešto drugo zbog onega što oni potvrđuju. Vi znate da Džehmi je i oni koji slijede njihovo vjerovanje, vjeruju da je Allah Čelešan na svakom mjestu. Znači ne postoji mjesto da Allah Čelešanu nije u tom mjestu. I što je Kufr nevjerstvo. Po Iđma'u, znači Selefa. Što jako, znači, opasan stvar i zato čovjek treba govoriti o ime selama, kako bi oni koji nemaju znanja ili koji su zapali u šubhe Novotara izašli na pravi put. Kaži imam Ahmed, kazali smo džahmijama, a ovo je bio njegov rd i odgovor džahmijama. Kaži kazali smo džahmijama koji smatraju da je Allah Đelešanu prisuta na svakom mjestu. Kažite nam značenje riječi te Tebareke Veta'ala Znači, traži oni tefsir, kako su sveti razumjeli. Znači, Allah je rašanuhu. Fa tajalla rabbuhu li djebeli dje'alehu dekka. Ovo je primjer iz Musa, alaihissalatu wassalam. Kada je tražio da vidi Allah, subhanahu wa ta'ala. Pa kaže, kada se je gospodar ukazao brdu. obrate pažnje. Kada se je gospodar ukazao brdu, Brdo se je pretvorilo uprašilo. Kaže, ima Mahmeda. Zašto se je gospodar ukazao brdu, ako je u isto vrijeme bio u brdu? Ovako su učinjaci rješavali šume. Sad ćeš kazati na ovom, da se najveći džekmija, da je do Boga na ovakvu nemoguće. Al on kaže, kaže da je bio u brdu, kako vi smatrate, ne bi se otkrivao onome u kojem već postoji. Znači on odgovara njihovo, pa kaže, ali to zato što je Allah iznad Arša i ukazuje se kome on hoće. Kome on hoće. Allah, jer što je iznad Arša, ukazuje se kome on, subhanahu wa ta'ala, hoće. A brdo, nikada prije toga nije vidjelo Allaha Đelešanuhu. A kada se Allaha Đelešanuhu kazao, ono nije moglo podnijeti. Viđenje Allaha Subhanahu Wa Ta'ala. I ovo dokaz da nije moguće u Dunjalku vidjeti laha golim okom. I ovo što ćemo navoditi, hijad, nur i svjetlost sve, to su propisi koje Allaha Đelešanuh sada znači, odredio za Dunjalku. Međutim, ahiret, ahiretski život i berzah i nakon svega toga, to je nešto drugo. I na sudnjem danu ćemo vidjeti Allah na i zato ova svjetlost nur, kako učinjaci kažu, ima nur, koja svjetlost koja svjetla ili ne prži. I ima svjetlost koja svjetla ili prži. Sve živo sa gorijeva. To je sa svjetlost hijjaba, Allah te bareke vtala kada bi otkriju. Međutim, na sudnjem danu Allah Adjelašanu će stvoriti tijela omogućenju vjernicima da ga vide, da podnesu viđenje, viđenje Allah te bareke vtala. Zatim kaže, kazali smo džehmi jema. Ovo je sad nama bitno, zbog predavanja. Allah je nur, svjetlost. Pa su kazali, da svakako Allah dželešanu je apsolutna svjetlost. Znači potvrđio. Kaže on, ali uzvišeni dželešanu je kazao sa srdiće ajte ovaj, Šemanavest da je ovo znači ono što se pripisuje kao Allahu te bareke i osobina njegovog njegovog zlata. Wa ashraqatil ardu bi nuri rabbiha. Togdan znači na Sudjem danu kada Allah dželešanu se bude spustio na mjesto sada što su to, sve svojstva koja treba potvrđivati spuštanja Allah dželešanu dolazi ka Allahu subhanu taala na danu mahšera kada treba znači da se presudi između između robova. I zemlja će se svjetlošću tvoga gospodara, znači toga sjati tog dana. Kada Allah Đelešanu, znači se spusti, kada dođe na, na sudnjem danu. Od njegovog sjaja, od njegovog nura, min nuri rabbiha, Allah Đelešanu kaže. Pošto vi tvrdite da je Allah Đelešanu u nur, Boga kako ono htio, znači ono okolo, da dođe do suštine. Vi tvrdite, potvrđite da je al Nur, svjetlost, jesna. I zato je opasno, znači, kako oni potvrđuju kako Sufje tvrdije za Nur, to se onda dolazi da je Al-Shan Dabas, on je dio njega, dio nas, one e, e, ubjeđenja, Akaeska koja su, kuf, nevjerstvo. Kaže, vidimo da nas uzviše Al-Atebara i Kvetala obještava da on posljeduje svjetlost, u sujećima Mahmeda. Zato nam kažete a vi smatrate da je Alađa Lešanovu na svako mjesto. Da je Alađa Lešanovu na svako mjesto. A on u isto vrijeme posjeduje svjetlost. On je nur. Kako to da ne osvjetljava kuće u kojima je tamo? Razumijete? I vi vidite riječi, znači kada bi se hijab, zastor, kada bi Alađa Lešanova samo znači isklonuo od sebe, sve živo bi sprđio svjetlosti lještavosti i ljepoti njegovog lica. A oni tvrde ne neozobila da je Allah Jelešana svakom mjestu. Vi da nas pogledajte tamo koliko ima, razumijete? Zato ta svojstva, Allah Jelešana, njegova svjetlost, nije poput svjetlosti ovo što je Allah Jelešana stvorio. Allah Jelešana kaže da je stvorio i sunce i mjesec. I sunce mjesec ima i mjesec imaju svoj sjaj koji je Allah Jelešanu dao. On stvara i noć i dan, i minja je dana i noći. Sve to Allah Jelešana stvorio, i srstvo stvorenja Allah. A to nije Allah, Zlat, to nije Allah Biče. Ni Sala da se jedinio niti unutar unutar ovog svijeta, nego daleko visoko iznad svega toga, iznad iznad naše te bareke, te bareke vetala. Pa kaže, pa kako kaže, primjećujemo, znači danas da su kuće u tami, da svjetla nema, a kad unesemo fenjer, svijetli i kaže pojavi se nura, osvjetlisi. A vi tvrdo na saoko mjestu kako to ne mješti od njegovog te bareke vetala nura. <gledajte> pa kaže nakon toga tada ti postane sasvim jasno njihovo laganje ili njihovo, znači, iznačenje vlažina vlaha te bareke letala. Učinjaci kada su korili ove kategorije ljudi u svojstva nisu šedili riječi, nego su ukazivali i obraćali se za stvarni, znači, značenj kako je pripada takvima. Šubha koju iznostaju, znači mu atle, novotar, kažu Ako tvrdi to vraćaju iz Ehli sunetu, da je Allaha Đelešan opisan svojstvom nura, svjetlosti, koja je stvarna njegova osobina. Allaha Tebare Kvetana kaže, to vas opavezuje na vjerovanje da mora uvijek u svijetu biti dan. Ne može doći do prvije dana i noć. <laughs> znači da je Allaha Đelešan svjetlost i nur koji znači, daje i sjaj nebesa i zemlje, onda mora biti uvijek uvijek, znači, da ne može doći do promjeni dana, a mi to vidimo znači da nije to tako i mi to negiramo, da prihvatamo to što vi tvrdite. Odgovor, kako su kazali učenjaci, jeste, jer oni džahmije i slični njima, kada ehli su ne potvrdi osobino, oni odmah nazivaju mu shabih, jer oni shvataju to, da je to ima poisto svoj svojstva sa svojstvima i svojstva sa svojstvima stvorenja. Odgovor da su to riječi mu shabih, Znači tako može tvrditi samo Mošabbe, ko po isto vječije osobine. A ko su Mošabbe, ko kaže Allahom nur i svjetlo je popus svjetlosti sunca. Razumijete? I taj nikad neće svat'a nur. Zato što on ima u glavi samo svjetlo sunca, svjetlost dana, mjeseca i zvijezda. I kad se kaže Allah ima nur je Allah je od, nu, od svjetlosti Olazam jeste samo setlost sunca, dana i slečinje, što on nikada znači ne sme to vieni da zvolte uh da pomisli, a znači otinsamo kako da izgovori tako velike krupne reč. Alašan kaže lej se, kemslihaj. Niko nije kao on. Ne ovo je pravilo kad ehle suneta. Znači niko nije kao on. Sve što vidiš o stv o stvari koje Alašan stvorio. Pogodaj kosmos, pogodaj doňaluk, pogodaj znači sve što vidiš u stvorenja niko nije kao on bareke Kavetala. A on sve čuje i sve zna. Sve čuje i sve zna. Ima i svojstvo sluha i svojstvo vida, ali znači nikada, nijukom slučaju to svojstvo vida i sluha nije poput svojstva poput svojstva stvorenja. Zatim očenjaci kada kažu i govori o svojstvu nura, kažu da nur dolazi, znači u četiri značenja. Prvo nur, El Hadi, da je Allah Jerešanu onaj koji upućuje, upućivač na pravi put, izvodi ljude iz znači tmina na svjetlo i sl. značaja koja smo govorili u Allahu te ve Tala imenu El Hadi. Zatim da ovo također ima i atribut koji se prepisuje Allahu Subhanahu wa Tala, svojstvo, popust svojstva i sluha i vida, svojstvo snage i moći, Poput ostalih osobina, znači da Allah Čelešanuhu posjeduje, posjeduje svjetlost. Treće značenje, da se nekada nur pripisuje kome? Pripisuje salahote barek vatala veličanstvenom plamentom licu, a nekada njegovom veličanstvenom biću. Znači nekada su došli tekstovi, kao što je došao tekst, A'udhu bi nuri vajhik kao što je taj došao tekst. Kao što su došli drugi tekstovi koje smo koje smo navodili, koje smo citirali kada aslanosti, znači na e, svetlost Allaho Tebareke bareke vetala velčanstvenog lica. Međutim isto tako su tekstovi došli koji ukazuju na Allaho te bareke vetala velčanstveno, میچe poput u ashrakatil ardu ve nuri rabbiha. I tog dana, znači na sudnjem danu, zemlja će se ispuniti svjetlošću gospodara Tvoga. Razumijete? Znači, tog dana kada Allah Đerašan se pojavi, sva zemlja, sve će se ispuniti sa svjetlošću Allaha tebareke, tebareke i tala. Pa ovdje je došlo min nurih rabbiha. Zatim imamo hadis poslanika sallahu alihi veseleme, gdje kaže koji je vjerodostojan, kada je Allah Đerašanu stvorio stvorenja, stvorio je gdje? U tami. pelqa pa je zatim prosuo na ni prosuo na ni na stvorenja nešto od svog svjetla i pa koga je zadeslo svjetlo ili ta svjetlost kojela je šano prosuo na ta stvorenja taj će biti upućen koga je mimo mimošla ta svjetlost taj je ostao zabut to je nakon, nakon znači stvaranja i vidimo znači da ukazuje ovdje minurihi. Od Allahovog te bareke o etala e, svjetla. Što svi ovi e, hadisi i kur'anski ajit ukazuju da la Đelešanu posjedije svjetlo, svjetlost. Ibn Qajbrahmetullah Ali kaže, uzviše nas obavještava da će zemlja na sunnjem danu zasijati njegovim sjajem. Pa kaže, taj sjaj i ta svjetlost je od njegovog, njegovog svjetla, njegovog nura što je, znači, jako bitno, jako bitno da se shvati da se, da se razumije. Imamo Dovuk koji je poslanik a.s. uče noćni namaz, kada ustane, znači, odpočni noćni namaz, govorio, znači, uvodu, Allahume lekel hamdu ente nuru ma vati velarte. Allahume tebi pripada gospodar sa hvala, u su ti svjetlost nebesa i zemlje. Znači, podugačak je Hadis, nećemo ga stigati zbog vremena. Ovo su tekstovi šerijski znači, samo u kratkim crtama, koji kazuju na značenje ovog veličanstvenog Allahog te bareke u imena En-Nur, En-Nur koji su došli i Kur'anom i Sunnetom. Kur'anom i Sunnetom potvrđuju da Allah Đelešanu ima, znači, i posjede ime Nur i da Allah Đelešanu posjede osobinu svjetlosti. Plodovi koji proizilaze iz podijedjene, znači pripisuje sallahu tebareki wa ta'la liću pripisuje sallahu tebareki wa ta'la biću prvi plot koji proizilazi i ispozna je allahu tebareki wa ta'la veličanstvenog imena al da je ajet u kojem je spomenuto allahu nuru samavati val ard dala svjetlost nebesa iz zemlje i primjer Mestelu Nurihi u nastavku primjer njegovog svjetla kažu, znači učenjaci, da Allah Želešan navodi ovdje primjer, primjer vjernika. Primjer vjernika je vahovog tebare kvetala svjetla, ali ovdje Mestelu Nurihi postoji tumačenje kod učenjaka da se misli na nur uh, njegova poslanika, njegova poslanika sa ovoj Saleme, da se uh, zamijen sa vračana Allaha subhanahu wa taala i da se odnosi na na vjernike, da se odnosi na vjernike. Ovaj nur koji Allah dželešano navodi kao primjer u srcu vjernika, u Kur'anskom ajetu suri Nur 35. ajetu je nur koji Allah dželešano uljeva u srce vjernika imana i Kur'ana. Naći Kur'an i iman koji uljeva Allah dželešano u, u u srce u srce vjernika. Zato je došlo nurun ala nur Suhan. Svjetlost, znači, Kur'ana na svjetlosti imana. Tije dvije stvari na tela Đelšan ulije spoznaju Kur'ana i imana da živiš tim životom, a ah, i ti si spoznao i najveličanstveniju spoznaju ono što će te, inša Allah, znači, odvesti, dovesti do dženevskih do dženevski, e, odaja gdje ćeš uživati vječno sa svima onima koji voliš, a koji budu na uputi, koji budu na uputi, poslanika Muhameda sallallahu alejhi Zatim ovu vrstu znači spominjanja imana i Kur'ana Allah džele šan u određenim ajetima u Kur'anu. Allah džele šan kaže ve ke zalika wa hayna ilaika ruham min amrina. I mi smo ti objavili, kaže Allah džele ono što ti se objavljuje. Pa kaže nakon toga ma kunta tadri mal kitaba wa lal imani. Nisi znao prije toga šta je kitab šta je Kur'an i šta je iman, nisi imao spoznali o tome. Pa kaže nakon toga Allah Čelešanu <coughs> Walakinđa Allahu nuren jehdi ali smo mi učinili to sve nurom, svjetlošću koju put i usmjerava. Znači Allah Čelešanu ovdje, Kur'an i iman naziva, naziva znači, naziva nurom, svjetlom. Jer onaj koji ne osjetio ovo svjetlo, a živi na dunjalu i pa ko će mu dati drugi znači svjetlo? Odakle će mu doći svjetloj nur? Ako ga, znači, ne bude uzimao i crpio, gdje? Iz imana i Allahu te Tebare Kvetala riječi, odnosno Allahu te Tebare Kvetala Kur'ana. Zatim uzvišen je nazvao uputu i iman isto tako svjetlom. Uputu i iman isto tako svjetlom. Allah što kaže Evo men kane meytan fa ahjajnahu wa dža'alna lehu nure bihi. Zar je koji je, kojeg smo mi, znači, oživjeli, kojeg smo dali život i koji kojim smo također podali nur, jemši bihne nas. Zatim, nakon toga što Melaš srto podario, oživio ga, podario mu nur, prolazi I hoda između, između ljudi. Poput onoga koji u tvinama žahilijeta. Nisu oni isti. Nika taj ne može izaći. Znači Allah Đelešanu odio uputu koji je ulio u srce vjernika i ima naziva također svjetlom. Svjetlom. I to je nur spoznaje. Nur spoznaje Allaha Tebareke Vata'ala njegovog puta i puta Muhameda. Salallahu alihi veselema. Zatim Allah Đelešanu mu je opisao svoga poslanika, sallallahu alihi vasallam, u Kur'anu da je nur. Allahi sallam kaže, قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُّبِينٌ U istinu, vam je došao od Allaha djelašanu nur. Učinjaci kažu, to je poslanik, alaihi sallam. A nakon toga, وَكِتَابٌ مُّبِينٌ i jasna knjiga, svoju knjigu je nazvao Jasno i to smo pojašavali u late Allata Bare Kvetala koji elmubin El Mubin i da je njegova knjiga isto tako Mubin. A ovdje vidimo da Allah Đelešanuhu naziva znači svoga poslanika Nurom. Da je poslanik Ali Islatu Veselam svjetlo. Onaj ko hoće da u ovim tminama Dunjaluka dođe do cilja, a cilje je Allah Đeleđelaluhu i njegov džennet, ne može ići u a da ne uzme svjetiljku. A svjetiljkaoga znači puta je poslanika alejsata vasala, koji osvjetljava put do dolagate barek vetala i ne postoji znači drugi put koji vodi Alah subhanahu wa taala. Nači mimo puta poslanika Muhameda sallallahu alayhi wa sellem. Zati pogledajte poslanika alejsata vasalam je dovio dovio u toku noći, a noć namazima traže da dall'ange lasciando un po' d'ari da un po' nur. Svjetlost. Allahumma džal fii kalbi nura. To je poslanik sa Allaho alihi ve selemete nađe. Gospodaru moj, Allahu moj, učini u mom srcu svjetlo. Ili podari u mom srcu svjetlo. Va fii basari nura. U mom pogledu također podari, podari svjetlo. Zatim nakon toga kaže... O ani jemini nura, prije toga o fi seme'i nura. I moj sluh o svijetlu. Podari mi svjetlo sa moje desne strane. Podari mi svjetlo sa moje, sa moje lijeve strane. I ispred mene, i iznad mene, i iza mene. Pa kaže basme sa svijetlom na kraju. Znači, e, pogledajte koliko je poslanik sa Allahu aljih i tražu da laha džerašanu da muh ukaže na tu svjetlost. <kuh> Zatim kaže Allah Žešanuhu وَمَنْ لَمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِنُورًا Ako me Allah ne ukaže na svjetlo, kome Allah ne podari svjetlo, nikada svjetla neće imati. Razumijete sad povezanost tog hadisa, ove dove poslanika sallahu alihi wasallam i kur'anskog ajeta. Kome Allah ne podari svjetlo, taj nikada svjetlo neće imati. A poslanik Ali Slatovoslav, koji je bio nur, traže da Laha Đelešanovu, da mu podari nur, znači i u njegovim postupcima, u njegovom vidu, u njegovom slugu, ispred, iza, sa svih strana, znači traže da Laha bare Kvetala svjetlost. Svijet ćemo rasudnijem danu da Laha Đelešanova vješta će vjenica podarati svjetlost koja će i, koja će i pratiti. Zatim, Allah Đelešanu kaže jehdi Allahu li nurihi me ješa. Allah Đelešanu upućuje svojoj svjetlosti koga, koga on hoće. Na put istine, hi dajeti Allah Đelešanu i uputu daje kome on hoće. Upućuje na ovo svjetlo koga on te barek koje hoće. Ako se odabran od ovolikog broja ljudi da si na uput i zahvaljuje Allah Subhanahu wa ta'ala, jer pogledajte koliko je živio tam, ma koliko njih znači dan ovdje da osjećaju neku svjetlost i vide, na, nisu na jasnoj uputi, nisu na onome što Allah Đalešanuh, ukazuje i našto ukazuje i šta pojašnjava. Ta nu, taj nur, ta svjetlost koja delaze od Allaha Tebara i je nur imana, ispoznaje Allaha Tebara i Kvetala, steđenje poslanika Muhammeda, Muhammeda s.a.v. Zatim Allaha naziva svoju knjigu i opisuje svoju knjigu Kur'an da je nur, da je svjetlo. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala فَلَذِنَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَرُوهُ وَنَسَرُوهُ وَتَّبَعُوا نُورَ الَّذِي أُنزِلَ مَهُ Allah Želšanu ukazuje na vjernike ko su istinski vjernici. Pa kaže oni koji budu vjerovali uposlanika pa ga znači pomogli, osnažili ojačali, za njegov sunet se boru nakon, nakon smrti poslanika sallahu alijih vasalama, uatebe'u, i koji budu slijedili, šta? Svjetlost koja se njemu objavije. A to je Kur'an. Učenjaci kažu, ovdje nur, uatebe'u, nure lezunzile, i, le, i budu slijedili svjetlost koja je objavila poslanika alijih vasalama, je svjetlost čega? Svjetlost Kur'ana i suneta jer jedno i drugo je objašnjen poslaniku sallallahu alajhi wasallam alajhi wasallam znači va taba'u nural ladhi ma bude znači slijedio ono sad što mi došao poslanik sallallahu alajhi wasallam o svjetla Kur'ana i Sunneta to su ti koji će uspjeti pa kažu činijaci uspijeće i na dunjaluku i na ahiretu Nači, kako je sledio i Kur'an, i Sudnet Poslanika sallallahu alejhi ve Allah naziva va takio opisuje u istim će uspjeti. Uspjeće i na dunjaluku i uspjeće na ahiretu. Omer radiyallahu anhu u hadiskoj epizaji Buharija kaže, nakon smrti Poslanika sallallahu alejhi mi znamo u prvom momentu da Omer nije znao šta govori, šta izgovara iz žalosti znači za Poslanikom sallallahu alejhi ve Pa je kazao, ko bude je kazao da je poslanik mrtav, ja ćemo osjećati, osjećemo glavu. Međutim, ali islam, uh, u ovoj predaji već, znači, već on suprotan iskazi od onoga što je tada kazao. Međutim, ovo su trenuci kada je već uh, trebalo da se odredi ko će biti, ko će biti halifa <coughs> nakon smrti poslanika sallahu alihi wa sallam. Kaže, priželjkivao sam da Allah, poslanik sallahu alihi wa sallame, toliko dugo živi <coughs> da nas sve živi. To je prižekivao Omer radijallahu. Znači da ne zadesi taj trenutak da poslanik preseli, da se vrati laute barek o etala, da rastaje život nakon, da, znači, mimo poslanika alaih salatu wasalam. Nego da toliko dugo živi da nas, sve živi Pa kaže, nakon toga, pa ako je Muhammed alaih salatu wasalam preselio, ovdje potvrđuje, znači ako je umro, a u istinu je preselio, kaže, ipak, je ostavio među vama nešto, pa kaže kad žale bejnad murikum nuren tehte dune bihi. Ostavio je između vas nur, svjetlo, po kojom ćete biti upućeni, ako se budete toga državiti. Ovaj nur ovdje misli se na Kur'an. Ostavio je, znači, između vas Kur'an, dokonči te biti upućenja ako se budete znači pridržavali, prežavali Kur'ana. I vidimo znači da i Omer radi Allahu ukazuje na nur da se odnosi na na, na Allahu te barekovatela knjigu Kur'an. Na kraju Allah je našanu je svoj virov opisao i nazvao nurom. Propisa također nura. Vidimo danas koliko ljudi živi u džehlu, u tminama da ovaj nur koji ima Allahu nudi znači putem poslanika lista to je svakako došla lahova knjiga, propisni šarijatski, njegovirno zakon, svi ahkami, sve što sadrži znači lao tebare knjiga to je nur. Ljudi to ostavljaju po strani i uzmaju nešto što je tmina, što su tmine, što je zabluda i što je daleko da lao tebare kvetala puta. Allah Dželšan kaže inna enzalna enzal teurate fiha hudem ve nur. Uistinu su mi objavili teurat u kojem je hudem u Vanur. u kojem je uputa i svjetlo. Uputa i svjetlo, cijeli teorat koji je objavljen, on je bio uputa i svjetlo. A kazali smo prije toga da Allah Jelešanu opisuje svoju knjigu da je nur, da je svjetlo. Također, znači druga knjiga koja objavlja kao inđil, fihi hudem ve nur, Allah Jelešanu kaže. U inđilu je također, znači šta, uputa i svjetlo. Sve knjige koje se objavljuju do strane Lahate Bare Kvetala su znači, sama uputa i, sama, i samo svjetlo nur po kojem treba čovjek da hodi i da živi na, na, ovim, na ovim prostorima. Znači dok je živ ne samo u Bosni Hercevi, nego da znači, čitavom svijetu. Gdje god da, da ga Adla Đelešanu ustvori, gdje god da ga oživi, gdje god da mu udahne dušu, gdje da se pojavi, treba da se pridržava i da slijedi ova dva svjetla Kur'an i sunnet poslanika sallallahu alejhi ve sellem na kraj molimo Allahu džellel da nam podari svjetlo svjetlo u našim srcima svjetlo u našim očima svjetlo u našim ušima u našem sluhu, svjetlo ispred nas svjetlo iza nas s naše desne i lijeve strane i da nas oba sve oba spesis naši sa svjetlom molimo Allaha te barekuta da nas uputi na pravi put da nas učini od onih koji su istino pravi iskreni vjernici Molim Allah Tebareke Vetala da oprosti nema našim roditeljima, da uputi naše zalutale, da otvori naša srca ka uputi, da smiri naša srca na uputi, da nas učvrsti sve do dana dok ne susretimo Allah Tebareke, Tebareke Vetala.